Amani ya minguezu mungu na iwe juu yenu wapenzo wa sikizaji wa vipindi vya radio isanganilo. Karibu ni kuhifuata tarifa ya habari katika ruha ya kiswahili kwanza kabisa muotasari wa habari zenyewe. Tume ya uchaguzi seni na biongozi wa vyama vya kisiasa wa izinisha nembo zetakazo watambulisha wagombea katika chaguzi zinazo charajia kufanyika siku za usoni. Laia wa muta mgoboka jijini bujumbura watiwa hangaiko kubwa na kolongo linaro enderea kupanuka kwenye kingo za muto na hangwa huku wa kiwomba hatuwa za tha zadhadhula kuchukuliwa. Mukoa wa rumonge watarajia kutoa chandu thidi ya ugonjwa kwa kondo na mbuzi zaidi ya sitini. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi musikilizaji, mitambo inaungozwa na Alfonso Kubimara. Jina langu ni Omar Denyoivuze kwa mara nyingine nasema karibuni nyote. Habari Kamili. Mbuzi na kondoo takriban 60,000 ndio wanatragiwa kupewa chanjo dhidi ya ugonjwa hatari wa mifugo mkoa ni Rumonge. Idadi hiyo imetangazwa na Abeli ndaheshimiye kiongozi wa idara ya mazingira kilimo na ufugaji mkoa humo. Bwana na heshima yake anaomba viongozi tawara kuanzia ngazi za chini kuhimiza watawaliwa wao kuitikia zoezi hilo. Nchi nne ambazo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Ghana na Zambia hivi karibuni zimekubaliana kuanza kutoa chanjo dhidi ya virusi vya homa hatari ya Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kupokea vema hatua hiyo. Uchaguzi Uchunguzi uliofanya na kampuni merke kuhusu chango evelvebo uliogeisha kuwa ina uwezo wa kuingia virusi hivyo kwa kwafasirimi ya tano kama idhio cha kwenye ukurasa wa shirika la habari la Uingereza BBC Kiongozi wa WHO Tedros Adhan Gebre Yesa naereza kuwa Kuhithinisha chanjo hiyo katika enchi hizo ni hatua mpisa katika harakati za kupiga vita virusi vya Ebola. Tunaendolea na tarifa ya habari katika sekta ya uchukuzi, watu wenye uthaifu wa kimwiri na wengine wenye ulemavu, hata na wanawake wa jewazito wanarahisishua kusafiria magari ya usafiri wa uma. Hawe na thibitishwa na chazi nhilam heba katibu mkuu wa shirika la uchukuzi atlabu. Buwana nhilam anaomba abiria pamoja na walinda usalama katika vituo vya magari kuheshimu haki ya watu hao kama ilivyo katika shiria ya barabarani. Tu umskilize. Shirika la uchukuzi atlabu kuna mikakati ambao tumechukua juu ya kulaisishia watu ambao wakona na ulemavu au wanamuke wakona mimba wale abiria wako na watoto wako na miaka chini ya miaka ine ni kusema kwamba hapo kuringana na sheria ya barabarani kode ya sirikirasyo rutier ilitobidi mwaile artikle miatano na tatu na miatano na ine tuweze kuwa tunaweka watu kwenye mstari na kulaisishia au au enye nimeisha sema wanarusua kuingia mgali bila kungoja kutonda mstari makini kusema kama wale wa, lemavu wale wanawake wenye wako na mimba za konikana na wali wakona watoto wadogo wa chini ya miaka ine wana rusua kuingia bila kungoja kutonda mstari kwa hile artikle miatano na ine e, wanasema kama e, zile basi kugua ziko na nafasi za kuikala au watu wenye na mariza kusema wana rusua kufika wanaikala kwa sababu hawizi kuenda wanaishimamu panaongezeka na waze wamyaka za zaidi ya sabini na wenyewe wana rusua kuika bila kuenda wanaishimamu Kuna mimba zinaonekana kwa muda mfupi na nyingine zinazoonekana bada ya muda mrefu dogo, hapo haiwa sumbo we? Haiwa yuwezi kutusumbwa kwa sababu, eh, sheria inasema ile mimba ya kuonekana maake, ni kusema kama wale watuetu anaona tu kama wanamuke ikona mimba. Ikiwa e, napo mimba ichingari ndogo bado haijaonekana, e, itabidi ule muenye iko pale E, kuyishimisha ile sheria e, lazima amusikilize ule mwenye ikona shida ili apa tejisi ya kumulaisishi. Kuna wabilia wanakuya, wanataka kuwaingye kwa nguvu kwa mabavu, au wito tunataka tuna, tuna, tuna tuambie kwa mba ile ni sheria yenye sheria inchi, pasiwe mtu mwenye atakuya e, kuingyea kwa nguvu kwa sababu atakuwa iko na kioka ile sheria e, na anaweza wanaweza wakamakamatia waka atua kutokana na, na kukioka sheria, e, wale, wale nao yenye wana wanaangalia na, eh, na iyo na, izo, na iyo na hizo na hiyo sheria kitu cha kuambia ni kuamba waje kwa usalama na kwa upole waongee na ule mtu mwenye iko Mwaliko kamati ya, ya usalama e, alafu amwambie vizuri eh atafika na walaisheshwa ingie ndani eh kwa wale wenyewe wa kuna kamati ya mkamati ya usalama wenyewe wa kuna wanahusika na ile kazi eh tunaomba kwamba wawe makini sana wasikilize e, abilia eh waangalie wale wenyewe wa kuna hitaji kupanda unyonangaliaona sheria eh wasiwe wasijipe oda ya kuingiza watu wengine wengi haangalie na ile sheria naam Aries ki kalikuwa chaz inhilam heba katibu mkuu wa shirika la uchukuzi Atlabu kama alivokuwa akizungumza na mwenzetu Elini Bell ni vigira. Leia wanaishi katika mtaa mgogo katla fani mukahadzaji jini Bujumbura wanatia wa hofu na korongo linaro linaloendelea kupanuka kutokana na kingo za mto na hangwa ambapo nyumba kadhaa na barabara tayari zimebomoka. Baadhi ya raia waliozungumza na redio Isanganilo wanaeleza kwamba shughuli za dharura zisipo fa, zipo fanyika na barabara nyingine inayoelekea mtani humo itaharibika kabisa. Raia hao wanaomba serikali kuhifadhi kingo za mto huo ili nyumba zao zisiendelee kubomoka. Tutoke mkoani e, tutoke jijini Bujumbura tuelekee mkoani Chibitoke ambapo Watu wanaofanya kazi ya ulinzi katika idara ya ilimu tarafani muguimu kowani humo wanaomba kupewa mishahala yao. Hayo na jiri wakati baadhi yao walikuwa na mariza mnyezi minane bila maripo na walio hivi karibu walipata mshahala wa mnyezi minetu. Kiongozi wa idara ya ilimu tarafani humo anawaomba kuvuta subila na kupokea pesa chache wanazopewa kwa sababu pesa zenyewe zinachere wetwa kufikia uongozi huo isitoshe. Pesa uongozi unaopata ni ndogo ikilinganishwa na watu wanaodai madeni. Tarifa ya Alexandra Ilagije inasomwa studio na Omer Ndwayo. Watu hao wanaofanya kazi ya ulinzi wanaodai kuwa na mnyezini bila kupewa mshahara yao wanazidi 30 na ni kazi wa kitengo cha elimu tarafa ni Mugwi. Tarafa hiyo Ambayo inashule za msingi na za sekundari zinazo karibia 44 ilitoa mishahara ya myezi miine tu kwa walinzi waleofauru kupata mishahara yao. Kando na kwamba walinzi wanaohitaji kupewa mishahara yao, wanaomba mishahara hiyo iwekwe kwenye akounti zao, kwani wasema wafanya kazi hao kuwa baadhi ya walimu wakuu kuwa chekechua kiasi chafeda kabla ya kuwakabidi mishahara hiyo na kudai kuwa kiasi hicho nifidia ya nguvu walio ili mishahara yao ipatikane. Baadhi ya walimu wakuu walio zungumza nasi, wanadai kuwa serikali inatoomba na pesa ndogo na pesa hiyo inafika kwa kuchelewa huku mtoto mmoja akiwa analipwa na serikali Franka miya ya Burundi kila mhula Hela ambayo inafika baada ya zaidi ya miyezi sita Huku Hela walio mara ya muisho Ikiwa ilifika baada ya miyezi nane Mratibu wa ilimu katika tarafa ya mugui Nestor Nioni Zigie Anasema kujua tatizo hilo Na kuataka walinzi hao kuchukua kiasi hicho kwa mda Hata kama nikidogo Kwani aongeza kiongozi huyo Kwamba Hela inayotolewa na serikali Kwenye shule ni ndogo mno na inafika wakati ambapo walimu wakuu wanajikuta katika hali za kulipa madeni leo isanganiro ni kiboko yao Tume ya uchaguzi seni kwa ushirikiano na viongozi wa viyama ya kisiasa, wameidhinisha jumane hii, nembo zitakazo tumiwa katika, uchaguzi, katika chaguzi zinazo karibia. Viyama kuminasaba, mungano mmoja na wagombe ya huru kumi, ndio wamefikisha nembo zao zitakazo watambulisha katika chaguzi hizo, katika chaguzi hizo. viyama vitakavyo jiondoa katika uchaguzi, baada kutengeneza kadi za kupigia kula vitaadhibiwa kwa mjibu wa shiria. Yandoyandoye ila cause anakuja na taarifa ifu yatayo Vzama kuminasaba Munguano wavzama mmoja Pamoja na wagombea binafsi Waliotowa neembo za vzama vzao Zilikubaliwa katika mkutano Katia wagombea hao na tume huru ya uchaguzi Nchini burundi seni Ingawa neembo hizo za vzama zilikubaliwa tume huru ya uchaguzi Nchini burundi itanza kuchunguza Faili zilizo tolewa Ili kukubaliwa au kukataliwa Kujichaguza Bavi ya watakawo jichaguza wasema kuwa kazi hiyo ingefanyika kwa wagombea ambao faili zao tayari kukubaliwa. Kuhusu hali hiyo, tumehuri ya uchaguzi nchini Burundi yeleza kuwa ambaye faili yaki haitakubaliwa au atajiondoa katika wagombea haitaleta shida yoyote. Kwa wanao wona kwamba kuna bavi ya vyama vya marumbano kuhusu nemba za vyama kama vya shuja wa inchi. Katika achama APDR Gabriel Manza Witonde mkuu wa chama hicho ajulisha kuwa swali hilo haringetokea kwa sababu shujaa ni wa inchi. Katika chama yuprona waeleza kuwa shujaa hao wana vyama walikuemo. Mwenye kiti watume huru la uchaguzi nchini Burundi amesema kuwa. Kufika wakati huu hakuna vizyama vina vjonemba vina vjoweza konyesha uhusiano wakuto wafautisha Kwa watakao jiondowa kwenye uchaguzi bada kutengeneza kadi mkuu tume huru nchini burundi seni Ajurisha kuwa watachukuliwa hatua kali Shukran jando die ilakoze kwa tarifa yako Michuano ya hatu ya 16 bola katika kombi Kombe la mabingu wa balani ulaya itatimua vombi jumane hii magile ya saane usiku. Timu ya Borussia Dortmund kutoka nchini ujerumani ilio chukua na fasi ya pili katika Michuano ya Makundi itakaribisha timu ya Ufaransa. Paris Saint Germain ilio chukua na fasi ya kwanza kwenye kundi A. Lady Isangani itawatangazia moja kwa moja mchuano utakawa kutanisha timu ya Uingereza Liverpool ilio chukua na fasi ya kwanza katika kundi A. Ambayo itachuana na timu ya Athletico Madrid ya Uspania ilio chukua na fasi ya pili katika kundi D. Ponde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Watu laki tisa wahama makazi yao kufuatia hasi ya kaskazini maharibi muasili ya DRC ya weka mpango wa matumizi ya fedha kwa kuzuia pesa kupotea. maswali ya ibuka kuhusu kifo cha muimbaje wa injili kizito mihigo mengi zaidi na ijama alivyane ngenda kumana kizito mihigo musanima arufu wa nyimbo za njiri, njini Rwanda, alipatikana maifariki dunia jumatano februari kuminasaba katika chumba ambako alikuwa anazuiliwa kwa muda wa siku tatu jijini kigari njini Rwanda. Polisi na shirika la laupelelezi njini Rwanda wanasema alijuwa, lakini badia watu wanasema hoja hizo siyo za ukweli. Mapema jumatatu wiki hii, mamulaka ilitangaza kwamba imeanzisha uchunguzi ili walio waliyetenda kisaicho hicho wajulikane kwa upande wa mwanasiasa Victoria Ingabile angalia aki wa huru mnamo mweka 2018 pamoja na Kizito kwa msamaha wa rais wa jamhuri Paul Kagame anaeleza kuwa kifo cha Kizito Migo ni jambo ambalo haliwezekani akiomba tasisi usiku kuvalia njuga tatizo hilo ili waliotenda kisaicho hicho cha wa tamburike ni kutowea nchini Rwanda ni moja kwa moja nchini DRC ambapo serikali ya DRC ni toa mpango wa matumizi ya fedha mpango ambao utasaidia kurekebesha matumizi ya serikali baada ya kupokea mamilioni ya dola mwaka 2019 hivi karibuni shirika la fedha duniani IMF liliomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuonyesha ukweli katika matumizi ya fedha twhitimishe tarifa izaki kimataifa na nayo jiri nchini Syria ambapo watu wanaofikia laki 9 hawana makao kaskazini mwangalizi Mwa inchi hiyo asiria tangu mwezi disemba mwaka uliopita gutokana na operesheni, dhidhi ya makundi ya wasi Lipoti ya umoja wa mataifa inaleza kuwa idadi ya watu hao ni wanawake na watoto ambao Wengi wao pia wanapoteza maisha kwa sababu ya balidi kari katika kambi ambazo zimejaa Mapigano nchini siria ya mekuwa ya kiendelea tangu mwaka alfumiri kuminamoja kwa makundi awasi kumutaka rais Bashar al-Assadi kwa ndoka madarakani. Ni kwa tarifa hizo za kimataifa tunapotulia nanga tarifa ya habari ya mchana huu na mashkuru nini nyote mre nitega sikio tangu mwanzo hadimwisho. Shkwana pia zimwende fundi mitamu waleweze ya sauti yangu kufike pari popote ulipo kutoka hapa studio mimi nilomwade ni uze kwa helini. <muchas>